Libe garate egunon. Egunon, baita zuberiaren. Zazkako berroita mar urte urrena izan da biblia eta hau. Dai. Ez zu izan zara bera zazkako lehen andere nioa. Dai. Iroita behatzi garren urtean abiatuta, baina Dai. zu... Jadanik, girakaz lazinen, lehen agotiz zen eta gipuzkoako laska sortua zira? Ez nahiz laska honzortua. Ni nahiz, Nafarroan sortuan, eraitaren herrian, oteiza dela solana nahizena dur errizka txiki batean. Aita angoa genuen. Eta laska ora noletorri ginen, ama, gerla garaian zigortuta egon zen. zuten herri txiki txiki baterat, zaragozarat. E, autatzeko eman zioten, Franzia e Andaluzirat zen aldu zute zer autatu zuen Frantzia, baina Frantzia txuten igorri, baizik handal, biztabel eratik gorri zuten a, a Zaragozako txiki batean. Eta nire anaia sortu zen hilzenago eta meirurtekin. Eta irurteni nuelarik, ba? nire aizpak zazpi nik iru, eta nahiak urtebete laskaura etorri ginean. Laskaua erri txiki bat, ataunekin ta nafarroekilan muge egiten zuena, oi, tenduena bizten dena. Eta, et, oteizara joiteko, hartu emanak izateko, bon, jarraitzeko hartu emanak nafarroekilan, ama etorri zen laskaura. Etzun inundik nahi ere joan zarautzarat. Zare zara zen bera, zure familiaren... Beren aldeti aldetik zara zen, bera aitaren aldetik elgoi bartarra, zara utzara eta zara utzen, ba, ba, nigarrasko, beldurrainitz, gerla, eta Euskaldun guztiak ez badira, behar diren bezalakoak ere, eta etzuen zara utzora joan, eta laskako herri hautatu zuen. Beraz, libegoni, eh, txipitan zarau... eh, laska ora eldutakoa... Irakasle izaiteko gogoa noiz piztuzitza izun? Nera maik irakazlea zen, baina nazionala, eta biztaki zer gaitik. Zerra nahi du nazionala? Baiz, erderaz erakusten zuela, eskola espainola zela, erderaz erakusten zuela, gauzainit saltatzen zituen, José Antonio Iguerre Primo de Rivera eta kompainia, biztaki nola konpontzen zen, da etortzen baiz iran, ikustera zer erakusten zienango bertago jendeari. Laskako euskaldunak suarta handi esan zuten. Ta amak, bazekien, biziki ongi euskeraz, maite zuen euskalarriak. Eta aleginak itenzuten aurroiek, bai ikastea eta bai ulertzea, beak bai maite zituen materiak. Beste, espainolak, maestrak, kanpoetik etorriak egiten ez zuten. Zerrienta moikoazen. Bai, eskolatek landa hartzen zituen, beste aur batzuk, euskerazko kantuak erakusteko, eta erakusteko idazten, eta erakurtzen. Ze urtetan hori? Ba hori, nik izango nituen amarra urte, amaika urte, nabi urte, berrogeita zazpien sortu nintzen, ba horrein guru hortan hori naiz. haiz. Ikastolak, iruroi garen urte, amarka da zira, orten, nondik zenekitien zuek, ozura amak, ikastolak egon bazirela, ziren ikastolak, gerra aurretik ere, sortu ziren, oitamazeiko, gerra itzinetik ere, bazire, nez? Elbira Zipitria eta hoekin. Ba, elbira Zipitria, amak, Elbira Zip Lazka hon, beneditarren etxean, eskolan, meza, moel izan, beneditarra ikilan. Horrez zuen elbira zipetria. Ta zer egiten zelan, egiten zuen, eh, tonostin ere bai. Gero, nire Jose Miguel Barandi Euskaldun da, bo, uskaldun, uskaldun haini zauten zituen, pnv jende haini zauten zuen, ama beti PNV-ko tarrazen, hortako izen eman ziaten eh. Eta beraz, ikastorak egon bazirela, beraz, eh, goita gerra garrai ere etxetan, euskera, zirakasten zirela edo garrai orta? Ah, ez, bizik igutxizan, eh? ez ez ez ez ez, ez, ez. alberazipitria etorrizen zararat, ez dakit ze ordutan zehatz, etorrizen berriro donostirat, eta beak ematen zituen kurseak bere jangelan. Baina ez ziren eskolainiz, gero poliki poliki aziziren, baina ez, burratzak emek egiten dira. Eta ikastoren irakasteko metodoa de metodo berezi bat zen. Bai, Elbirak metodo berezi batzuk egin zituen, isberri batzuk amarrekoak eta berri batzuk erakusteko molde bat jaten zuen. gelatik kampu ikasi ber gauzak bada pasaleku bat eman azioten Elbirari Donostin, portuaren ondoan. Bai, hola egiten zituen. Ta bi edo hiru ordu bakarrik hoizen egiten zituen, Arratsalden beste batzuk hartuz bainan klandestinitate osoa. Zukurdun Politikarekin, bazenuen, zerbet ikustekorik, klandestinitatearekin, e, propaganda banatzearekin ilen ikurrinak? Zerdezioz politika egitea, euskeraz mintzatzea politikazen, eta ikurrin bat izatea zen animaleko pekatu mortala. Orduan, ez dakit, gure pentsakera politika da, egiteko moldea politika da, nik ez dut zekula neukatu, euskara maite nuela, eta kursoa ainit zartu ditut, nereitxan euskeraz, amaikilean bakarrik, aitaketzekan euskeraz, Nik asketautziak espainolik izan dira gero lotuenez euskarari. Ordoan e, zer da politika? Iruñatik beraz erabaki zenuen etortzea nora? Iruñatek herri nuten danibalo lotzunerat, ekarri ninduten. Nun bater ezagutzen eta nibaneken ausela Euskal Herria baina biziki ilabete latzak pasatu nituen. Frantzisaiznekian kurso batzuk egina nituen batxileratuan baino jaintza zute haien kursoak eta bogonzuge dugun ho egita nintzela kapaz kapa ere. Bai e, gogorra izan zen lehen da biziki hiru hilabeteak biziki gogorrak. Gero, nere burua zen e, ikastolak ikastoak baldian Gipuzkoan Euskal Herrian zergeitik ez hemen egin ikastola bat. Momentu hartan e, Daniba loitzunnintzen biztzen nintzenen eta zergettik ikastola bat, eta pega inniz ikusi niuen. Toki guztietatek, alderdi politiko guztietatek. Beste problema batzuk bazituzten. Eta hor nun, toritzean Lazaro, argitxo nobilearen gizona, bere emazteak behar euskaldun bat, bere aurrendako. Eta Parisera joan beharrean, bilet hartua nuen, tiket hartua nuen, baino intzun norbaitek behar pertsona euskaldun bat, ...azki eritzako, hemen gelditzenko. Ha, Aipatu de azunan, zailtasun hainitz... ...atxeman zenitu lan menn, donio loitzunen... ...kazortan, zeiratako zailtasunak... ...zen nahi dut bat ...beldur bat, kezka bat... Eh, aurre eiritzi hainitz? Ez eh, alde batetik eitik... ...arrotza nintzen... ...gero refuziatuako... Zendako. Ba ez dakizunean... ...frantzeza, alde bat eitik... benetan... ...hemengo euskera, ez zigiteko... ...manera etorri berria zira zankoak izazkizun, nun, zu zira galtu. Zuz zira galtu. Eta gero, eh, eizu ikastola montatuko dugu, uf, beste problema batzok bat ditugu. Haukura aurrak, barco dute frantzai kasi, ez, libe. Bai, baina, no, ikastola beste bezala, libe, begira, e, orain beste problema batzok bat ditugu, zakegun unbizi, zakegun unlanagin, pisti mm. eh, buruko min batzok bat ditugu, ikastola baba jongida, itxian hinko dute euskaraz, be, momentuko beste problema batzok ditugu. Mm. Bizi behizinen, mm, giro batean? Ba, bai, nahi bauzu, bai, gerla garaiko refusiatu baten bizitzen izan, bai. Oita maziko gerlako refusiatu ba, giro arrena, bai, bai, bai, bai, bai. Zer, ordurako janik eta sortua zen lehen e, refusiatuak, etakoak ere, helduak. Bai, etakoak, kabrare, talde bat, bazen kabra izanekoa, antzia nuen kabra hori. Eta, kabra, zer gehiago, bestak No, ez, no, egikoak ere hortziren ere, oza, denek ziren refusiatuak, denek ziren etakoak espanyol goberno rentzatu den, denakorginen. Beraz, giro hortan, eh, jendeak, egualdeko eh, azineteneak, etzuten ikusten beharrik ikastola euskera bat sortu behar tzenik. Beste problema bat zuzitu zen. Eta hor, beraz, errandiazu diazu, Claire Nobliarekin harremana uk, nola izan, izan zen lehen harreman hori? Ba, e, Eus, e, eustake mendizabal ezagutzen nuen eta lazarok ezagutzen zuen, eustake mendizabal bertzolaria zen, Lazaro zendu da, argitxu noblea ingizuna. Bertzolaria zen, pilotaria zen eta mundu euskaldun batean bizi zen. Eta amezketarra zen. Orduan normala zen uzkalduen artean, besta edo artean karrikin egotea hori normala zen. Eta... Entzun zuen, zukaldean zu entzun zuen, argitxu egiten, naiko nuke, maztekiz, euskaldun bat ema. Ez dakik, euskaldun bat ema, ez dakik, euskaldun bat handeren jo bat, eta honi benelutzen nien bizitzen dara. Eta horrela gertatu zen, lotura hori. Ta, orren, zenbila, torri zenbila, jantzi den, biharien naizure ezeka, etzen etorri, horrean, Parisen banuen ba familia, Parisera joan gonintzela, eta lana abearnuene egin, dira abearnuena, ateranun baitetik. Eta... Eh, Etzen etorri gunartan, hortan ipres nintzen parri zera joiteko, nire txartela ikilan, gobeko batzitetan uen txartela, eta bostetan etorri zen barka, baina atzo intzan etortzen ahal zure bila, eta nahi baduzu, eramango zeitu eta itxerat. Hamentu txartela parri zera joiteko, jate dintzen nahi duzuna. <gülüyor> Maleta hartu bat, abailo etorri, etxe batera, bigarren estai batera, lehen no bizuko da, ya, bila espinal, oin no bizidena polo behirizko hau zuar. Horzinen bi aurrak eta hirugarrena hasi asken, eta hor, gelan, jan, lo, aurrekilan hogeita la Eta or legalizatu behar zuten elkartea, eta zeako horrela ba, legalizatu behar zuten. Eta izena zer lan pide emango elkarte batean ez zen abo. No, e, Estadu frantsesean sei urte arte aurrak heltzen altziren etxean ordu... Sei urte arte aurtsipia bose azka izena zarriko diugu. Hori argitzuren ideia izan zen, niko hartu nuen, eta horrelazien elkarte bat. Lehen eta nortu ziren aurrek etzituzten jende batzuk, pagola bat, beste barra muntxokan blo, gara hartan zuten aurrik, momentu hartan. Eta hor nun, beste bilkura batzuen bidez, etorri ziren muñoatarrak, etxabarriatarrak, alaztegitarrak, bestaldekoak zirenak, refuziatuak edo hartzi refuziatu, zotan ofizietan lan egiten zutenak, eta horrela etorri ziren etxe hortarat, arkitzu nobilearen etxerat. Mm. Eta nik beti nola gogoa zabaltzeko, ezo zerbait egiteko, azinitzen ja irurogeita behatzean, iru, uh, oztegun arratzaldetan, hoien anaiarre bak edo lagunak hartzen dituen, eta multzopo egitea biltzen genuen. Bak ez ziren, BAB inguruan, bizi ziren, Lehen Espainiak Gerra garaitik etorritako historietako, refusiatuen seme familikoak. Denetarik izan zen, horre, hemen ere bai, ez ez, denetar, orre, denetarik izan zen, ez bakar refusiatuak. Eh? Eta iparaldeko jendek ez haultzen zituzten ikastolak? Ez, ez, ez berria zen, izenaren zuten ez Ez, izena, handerenioa bitxia bitz, zitzaien, arrotza zen, bakarrik bere burua zuten eskola frantzesa, ez zuten, ez, biziki arrotza zen beretako. Baina nahi zuten Euskaraz e, e, irakazleren bat, nahi zuten Euskaraz irakazteko? No, ez, nik, lehen, lehen aurrak etorri ziren, ez, ez, ez bai ziren behartuak eskola frantzizera joa or, hori zen. Eta orduan, nun baiten zertu behartzituzten aurrak, eta horre laguna da, ba, biziki jatorra da, beramango ba, dugu, egungu zartzen ditu, behantzat haurtza indegi bat zen, edo bat edo zerbait horrela, zen besterik, eh? Bo, badakigu euskera zemate egiten den karrikan, ostatuetan e, medikuan erean, eskoletan ere. Nola ikusten duzu e, bizi publiko hortan euskera tokigilago irabartzeko hartzeko, zer ginerko litzateke zure ustez gaur egun ez dugun oraindik egiten? Eh, Gauza po, hoi bai da la politika. Hemengo eskola guztietan, denetan, iruskuntzak erakusten, frantzesa, euskera eta espanola. Bestaldean bezala, hori, iruskuntzak erakusten. Eta hemen ikasbi edo helibidun eskola hori zertu zen, bidez. Eta ni bizik nintzen, batzuk ez duten ongi hon hartzen. Mio jatzen du, badira, jende batzuk ikazo etorriko dira, minio beste batzuk ez direnak etorriko, beldur dira. Ez dakiz, ikusi behartza yeri, ta, zabaltzen ma dute nola eta euskara toki guztietan zabaldu, zabaldu, utzaz urte zabaltzen. Eta ni adoz nintzen, ban, banik helakotz, guraso guztiak, edo guraso hainit, etzirela etorriko ikazoletan, nio gindazatela baiten. Jo problemarik ikusten alderdi hortatik nikiz uzekulan ikusi ja. Onaia. Live goini garate. Ori no, vera, de esta la live va carriques atendusu. <risa> Milesker. Deus etas.